FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 14, VERSETUL 5 Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marilor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Neamurile și iudeii, după firea lor păcătoasă, sunt una. Au același tată. Domnul Iisus spunea iudeilor care se împotriveau cuvântului său, Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Neamurile și iudeii, politica și religia, fac o unitate săvârșită, când este vorba de luptă împotriva lui Isus și împotriva apostolilor. Așa a fost de la început și așa va fi până la sfârșit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 cu toate deosebirile religioase și naționale, este o unitate desăvârșită când este vorba să lupte împotriva Domnului Isus, care nu este din împărăția ei. Aceeași luptă pe care o duce împotriva capului a lui Hristos, o duce și împotriva trupului său, Biserica Cea Vie. Unul din marii reformatori, Zvingli, spunea nu trebuie să renunțăm la adevăr nici cu prețul vieții noastre, căci nu trăim pentru viacul acesta, nici pentru prinții de azi ci pentru Domnul. Adevărul poate fi defăimat, dar niciodată nu va fi făcut de rușine, glăsuiește un proverb englezesc, iar un proverb german spune apăsat minciuna merge, adevărul învinge. Neamurile și iudeii Necredința și credința de formă, iudei și neamuri, totdeauna se unesc să lupte, să batjocorească și să ucidă pe credincioșii Domnului. Nenorocită unitate! s-au pus în mișcare ca să-i jocorească. Ființa noastră este o moară pusă în mișcare fie de apa vieții de Hristos, fie de apa morții, diavolul. Apa vieții înseamnă apa adevărului cuvântului scris al lui Dumnezeu, apa dragostei, asmereniei, a păcii și a suferinței. Apa morții înseamnă apa minciunii, apa neascultării de Dumnezeu, apa umblării după lucrurile de jos, apa oricărui păcat. Dragul meu, ce apă îți spune zilnic în mișcare moară ființei tale? Tu știi, iar Domnul știe și mai bine. Cercetează-te! Un înțelept spunea, violența este ultima resursă a incompetentului. Incompetența are multe forțe de reprimare și aproape nicio formă de dialog. Insulta e declarația înfrângerii, scria Nicolae Iorga. Tot el mai spunea, Totdeauna batjocorește mai tare Acela care băjocorește pentru altul Pentru a-și merita simbria El se silește să te poată urâ Bazjocoritorul se coboară cu toată lungimea minciunii sale Dar chiar dacă ar ascunde în gaură de lut diamantul Nu-i scade cu nimic valoarea Și să-i ucidă Cine urăște pe fratele său este un ucigaș Ca orice buruiană ura se ofilește greu o vorbă înțeleaptă spune, ca să arunci cu noroi, trebuie să te afli în mocirlă. Și o altă vorbă de înțelepciune spune, ciudat e modul de a ucide al șarpelui cu chip de ticălos. Pe unul îl mușcă de ureche, iar altul își pierde viața. A fost cândva o veșnicie, în care toate câte sunt. Ie rauntine, iar tu un tatăl, de apoi cu vreme. Ie rauntine, iar tu Era tatăl, ie rauntine, iar tu un tatăl, de apoi cu Versetul 6. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cedățile Licaoniei, Listra și Derbe, și în Ținutul de prin prejur. Pavel și Barnaba, fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, având clipă de clipă lumina lui în inimile lor, au înțeles ce urzea diavolul în dos prin slujitorii lui. Au înțeles că voia să dea o lovitură de moarte planului lui Dumnezeu, care se desfășura frumos și cu spor în acel loc. Dar slujitorii Domnului Isus au stricat urzelile diavolului. Să rămâne mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom fi niciodată biruiți de marele vrăjmaș al Domnului Isus. Și-au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur. Licaonia, în înseamnă ținutul lupilor. Era provincie romană în interiorul Asiei Mici, care se mărginea la nord cu Galatia și la sud cu Cilicia. Era o regiune sălbatică, muntoasă, cu râuri și lacuri, iar drumurile deosebite de grele erau bântuite de hoți. Oamenii din această provincie erau aspri și răi ca lupii, de aceea ținutul a primit numele Licaonia. Aici se aflau puțini evrei și nu se vorbește nimic despre sinagogile lor. Nici nu aveau sinagogi, dar oricât de grele ar fi fost condițiile de lucru, slujitorii Domnului Isus trebuiau să semene și aici sămânța Evangheliei dătătoare de viață. Cu orice risc, ei trebuiau să meargă înainte așa cum îi călăuzea Duhul Sfânt. Munca lor a fost răsplătită din plin. Pe unde treceau lăsau în urmă adunări creștine. Ținutul lupilor, Licaonia, s-a umplut cu oi din turma lui Hristos. Frații mei, să nu ne fie frică dacă suntem trimiși și Domnului Iisus, ci să mergem înainte oricât de vitrege ar fi împrejurările. El ne dă biruință pentru slava lui. Când ești conștient de chemarea pe care o ai și de slujba pe care o faci, trebuie să te păzești de oamenii care ți-ar pune piedici. Fuga din fața lor nu înseamnă frica de moarte. Pentru tine cel care te dai morți în fiecare zi, ci teama de a nu împlini ceea ce ți-a poruncit Domnul să faci. La fel și Domnul Isus, până i-a sosit ceasul, a fugit din fața oamenilor care căutau să ia viața. El trebuia să-și facă slujba până la capăt. Când ai un ideal, chiar și în succesele îți dau speranță. Shakespeare scria: Partea cea mai bună a curajului este prudența. Gângania din preajma ta poate fi mai periculoasă decât toți tigrii din junglă. Listra și Derbe Listra în înseamnă cetatea liberării sau cetatea dezlegării. Era o cetate așezată pe o colină în câmpia Licaoniei, la 38 de kilometri sud-est de Iconia. Aici se afla o colonie de militari ca să apere provincia de hoții care erau ascunși prin munții din apropiere. Populația era un amestec de latini, greci, licaonieni și puțini evrei. Din Listra era Timotei, copilul în credința Sfântului Apostol Pavel. Derbe în înseamnă ac, înțepătură de albină. Mai înseamnă și tufă de enupăr. Era o cetate în sud-estul Licaoniei, cam la 35 de kilometri distanță de Listra, locul de naștere a lui Gaiu. Tu, cel ce acum cumărunde în toate, Ești viață sâmbure și mie, Fiinte-n suflet și mișcare Întreg niciunde nu te vei. Ființă, suflet și mișcare, ființă, suflet și mișcare, în trec niciunde nu te vei. Versetul 7. Și-au propovăduit Evanghelia acolo. Slujitorii Domnului Hristos mergeau înainte prin ploia prigoanelor și suferințelor și Domnul era cu ei și îi binecuvânta. Zice Iorga, prigonind nu distrugi ideea, zdrobind colivia, liberezi vulturul. Adevăratul plugar nu se sperie de tunete și de fulgere. Să nu uităm adevărul acesta, ceea ce am fi putut ne face datori. Dumnezeu știe ce putem și ce nu putem. Adevărul încredințat nouă să-l duce mai departe, căci cei ce ascund adevărul de teamă, rușine sau interes, nu-l cunosc nici ei. Adevărul e foc, cum să-l ascunzi? Și-au propovăduit Evanghelia acolo. Viața și slujba martorului lui Hristos este simplă ca lumina, oriunde ar fi, luminează. A propovădui Evanghelia Domnului Isus prin cuvânt și prin trai înseamnă lumină. Sfinții slujitori ai Mântuitorului Hristos nu se opreau nici o clipă din împlinirea chemărilor. Lumina este lumină numai când nu-i stinsă. Cu adevărat măreț e ceea ce nu se micșorează cu timpul. Adevăratul creștin înaintează mereu spre o mai mare lumină. Dacă ești amenințat într-un loc, fugi în alt loc, dar propovăduirea Evangheliei să nu oprești. Aceasta este starea normală a ta ca slujitor al Evangheliei și creștin. Dacă nu se poate într-un anumit fel, caută altul, căci sunt mii de posibilități, dar propovăduirea adevărului să nu o întrerupi. Viața ta târnă de mărturisirea Domnului și a cuvântului său. A fi creștin înseamnă a fi propovăduitor al Evangheliei, prin vorbă, prin faptă, prin toată trăirea. Voi sunteți lumina lumii, ca oamenii să vadă. A te retrage din lume nu face parte din nou legământ. Mănăstire, în grecește monos și staris, adică loc singuratic, locuință de monah izolată, mănăstire, deci, s-au numit la început colibele anahoreților singuratici, iar colonia lor s-a numit lavră, de la grec laurai, adică sat, cătun. Mai târziu s-au zidit mănăstirile numite chinovii, cenobii, care înseamnă staul. Adevărații ucenici ai Domnului Isus Hristos nu stau izolați de oameni, ci merg și propovăduiesc Evanghelia. Mănăstirile nu sunt arătate în orînduirea noului legământ. Sfinții apostoli n-au lăsat scris despre așa ceva. Și au propovăduit Evanghelia acolo. urmașii lui Hristos, Frații mei, oriunde veți merge, propovăduiți Evanghelia și numai Evanghelia. Nu propovăduiți nimic altceva și nu adăugați ceva la Evanghelie, nici să scoateți ceva din ea ca să nu vă faceți vinovați de un păcat de moarte. Adevărata Evanghelie este numai cea scrisă pe paginile Noului Testament, fără amestecătura datinilor, tradiției, obiceiurilor și ceremoniilor așezate de oameni. A propovădui Evanghelia înseamnă a o avea mai întâi în viața proprie. Numai Evanghelia trăită poate fi propovăduită cu adevărat. Când mergi într-un loc sau altul, se poate spune despre tine ceea ce s-a spus despre Pavel și Barnaba? Și-au propovăduit Evanghelia acolo. Prin tine stă prin tine suie Lumina întregului Tu care ne dezvălui totul Ne Ești mereu cel mai ascuns. Tu care ne dezvăluie totul, tu care ne dezvăluie totul. Ne ești mereu cel mai ascuns. Versetul 8. În Listra era un om neputincios, o loc din naștere, care nu îmi lase niciodată. După cum s-a amintit mai sus, Listra înseamnă oraș deschis. Aici a intrat Sfântul Apostol Pavel după ce a plecat din Iconia, adică din chip, simbol sau formă. E adevărat că acest oraș era deschis, însă era deschis și spre păcat. În el erau ologi și orbi, în păcat, ca și în Iconia, care înseamnă formalism, dar cu deosebirea că aici se putea lucra mai liber. Să nu pierdem ocazii de acestea, când ni se deschide o ușă, să facem cu toată puterea lucrarea lui Dumnezeu. Era un om neputincios. Peste tot sunt oamenii neputincioși. Cine să-i ajute? Iată marele rost al urmașilor lui Hristos aici pe pământ. Să vină în ajutorul neputincioșilor, aducându-i la Mântuitorul, singurul care poate da izbăvire din neputință. O log din naștere, care nu îmi lase niciodată. Numai nașterile trupești dau schilozi. Nașterea duhovnicească, adică nașterea din nou din Dumnezeu, nu aduce pe lume ființe cumetehne. Tot ce vine din Dumnezeu este desăvârșit în toate privințele ca și orbul din naștere de la templul din Ierusalim pe care l-a vindecat Domnul Isus, așa și o acesta. S-a născut o pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu prin el. Cine citește cuvântul lui Dumnezeu cu ochii deschiși, înțelege lucrurile așa cum sunt și se bucură de lumina adevărului. Tu, cel te aflat mai dulce e mai dorit și mai căutat. Cu cât mai mult ne apropii totul, ne ești mereu mai departe. Cu cât mai mult ne apropii totul, cu cât mai mult ne apropii totul. Ești mai libertat. Versetul 9 El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit. Probabil că acolo unde Sfântul Apostol Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu, era un loc deschis, o piață unde s-au adunat mulți oameni. Printre ei se afla și o din naștere, care ședea jos și asculta vorbirea. Duhul lui Dumnezeu a îndreptat ochii lui Pavel spre acest neputincios și i-a dat îndemnul să-i vorbească. Oricât de ocupați am fi în lucrul Domnului, să fim tot timpul cu urechea duhovnicească deschisă la îndemnul Domnului, care poate să ne îndrepte spre o nouă latură în lucrul pe care îl facem și în felul acesta să avem o biruință strălucită. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Să stai jos în smerenie și să asculți de cuvântul lui Dumnezeu este condiția ajungerii la tămăduire și la lumina adevărului dumnezeiesc. Să vestești în așa fel cuvântul lui Dumnezeu ca să trezești interesul mântuirii celor ce te ascultă, să-i aprins cu acest foc ceresc dătător de viață pentru slava lui Dumnezeu și pentru propășirea împărăției sale. Așa propovăduia Sfântul Apostol Pavel, de aceea printre cei aprinși de focul Evangheliei era șiologul, care ascultând cuvântul lui Dumnezeu s-a aprins de focul credinței, căci prin auzirea cuvântului vine credința. Pavel s-a uitat țintă la el. Acest mare slujitor al lui Hristos imita în de săvârșit pe maestrul său, care atunci când vorbea cu oamenii se uita ținte la ei. Ochii omului vorbesc în anumite împrejurări mai puternic decât gura. Prin ochi se transmit gânduri, puteri și lumini pe care gura nu le poate transmite. Și fiindcă a văzut care credință ca să fie tămăduit. Unde este aur, acolo să săpăm. Unde este credință, acolo să aruncăm sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Iar unde nu este această valoare, să căutăm să o aducem noi prin harul Domnului. Nu numai credință în Dumnezeu, ci credință ca să fii tămăduit. Aceasta este o credință deosebită, adică o treaptă superioară a credinței adevărate. Ologul asculta cu atenție, a crezut ce le auzite și le-a luat pentru sine. El a crezut în Domnul Isus despre care vorbea Pavel, iar credința aceasta a coborât-o în viața sa, la nevoile sale, de aceea a primit darul lui Dumnezeu.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 Dacă vrem să slujim Domnului Isus, trebuie să putem pătrunde în inimile și mințile oamenilor. Sfântul Apostol Pavel a priceput că ologul din Listra are credință ca să fie vindecat. Putem oare și noi să citim în ochii, în purtarea și în vorbele oamenilor pentru a pricepe foamia, setea și dorul sufletelor pierdute? Dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, vom avea cu siguranță acest Duh de pricepere. Dacă vrem să slujim Domnului Isus, trebuie să ne așteptăm să se facă și minunii. Trebuie să vedem ologii sărind și mergând, căci nu noi putem să facem așa ceva, ci acela în a cărui nume lucrăm. Trebuie să credem că El are putere să facă minunii. Dacă vrem să slujim Domnului Isus, trebuie să îndreptăm privirile oamenilor de la noi înspre Dumnezeul viu și adevărat, căci noi nu suntem decât unelte prin care Dumnezeu își arată binecuvântările sale față de oameni. Spre el trebuie să-i îndreptăm, făcându-i să guste cât de bun este Domnul. Să nu ne bălbăim când este vorba de rostirea unui adevăr, ci să-l spunem limpede și cu glas tare. Ioan 7 cu 37 Iisus a stătut în picioare și a strigat, Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Să avem curajul adevărului în toate locurile, dar mai ales când găsim un cuib al credinței. Aici să punem ouăle adevărului și ele vor da naștere la o viață nouă și sfântă. El s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Ologii dovedesc vindecarea lor când se ridică drept în picioare și când încep să umble. Vindecarea pe care o dă cuvântul Domnului, sufletului, este de plină și îl în poziție dreaptă ca să poată umbla pe calea vieții. După ce te scoli din starea ta de boală, să începi să umbli că altfel te anchilozezi din nou. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetul 5 la versetul 10. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai mari lor, s-au pus în mișcare ca să-i jocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios, o log din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea.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 A fost cândva o veșnicie ii care toate câte sunt erau în tine iar tatăl, ii de i apoi cu E ierau în tine iar tatăl erau un tine iar tate, n ideea apoi cuvânt. Tu, cel ce-acumorul de-n toate, ești. Viață, sâmbure și mie Ființă, suflet și mișcare Întreg niciunde nu te vezi Ființă, suflet și mișcare Ființă, suflet și suflet și mișcare Trăiești niciunde, nu te vei. Prin tine stă, prin tine suie Lumina întregului pătrunzi. Tu care ne dezvălui totul.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 Tu, cel cât te-am mai dulce, Ești mai dorit și mai căutat. Cu cât mai mult ne-apropii totul, Ne ești mereu mai depărtat. Cu cât mai mult ne-apropii totul, Cu cât mai mult ne-apropii totul, Ne ești mereu mai departat. Va fi cândva o veșnicie, Când iar mi-i strânge câte sunt. În tine-ntâi, apoi-l tatăl, Ideea de după cuvânt. În tine-ntâi, apoi-l tatăl, În tine-ntâi, apoi-l tatăl, Ideea de după